Tere tulemast raadio raadiosaadet, räägime asjast. Asjast räägime Tree Raadios, Ring FMis Ruut Femis ja Kuressaare Pere Raadios ja pühapäeva hommikul kell 11. Saate kuulata kõike. Meie oleme stuudios Mart Helme ja mina Martin Helme ja meil on ka üks huvitav saate ja kohe saate alguses. Selleks on meil Rain Nepler, meie fraksiooni ja endine keskkonaminister ja praegune keskonnakomisjoni liige. Tere, Raine! Tere! kui me sinuga jutu üles võtame siis anname oma kuulajatele väikse eelvaate, et mis me saates rääkida me räägime eelarvest ja sinuga seoses räägime ka mõnes eelarvest aga siis me räägime sellest, mida rääkis meile kaitseva ja Merilo Eesti õhkulaskmisest ja kuidas seda kommenteeris peaminister Mihal ja kolmanda teemana jätkame Ameerika valimiste tulemuste siis maavärina järelraputuste ja, ja Trumpi meeskonna kujunemise analüüsi ja kommentaari. Aga Raini Aga räägime me sellepärast, et riigi eelarve läbis teise lugemise kogus sellel nädalal on loksutatud taga mööda komisjone. ja selle käigus võtsid sa kätte ja tegid sellist kodutööd või, või uurimistööd. Meil on, noh, minu mõelest, kui me nüüd avaliku debatti jälgime, siis on niisugune lõputu hala sellest, kuidas riigi eelarve ei ole läbipaistev ja tulemuspõhine eelarve ei ole alusaadav ja see kõik vastab tõele. Absoluutselt. Aga see kõik ei tähenda, et ei oleks võimalik väike väikese panustamise või, või urgitsemisega endale siiski saada teada, mille peale kulub maksumaks raha. Ja sina võtsid selle asja ette, tegid selle kohta mõned Exceli tabelid, need Exceli tabelid me panime üles nii Facebooki kui ka uute uudiste kodulehe ja mulle tundub, et mürgel läks lahti selle tagajärrel. Aga ma lasen sul endal täpsemalt kirjeldada, mida sa siis uurisid ja mida sa teada said. Ma hakkasin tõepoolest uurima ja vaatama, et millist andmestiku riik siis meile avaldab ja no, tegelikult ju tänapäeval infoülekülluse ajastul ei ole info peidus mitte sellele, et ta ilmselt varjatakse ja peidetakse, vaid, vaid pigem ei ole info saada inimestele sellepärast, et seda infot on nii palju, et keegi ei suuda sellest enda jaoks tihti lugu mingit sellist hoomatavat vaadet tekitada. Ja siis ma vaatasin öö, otsa sellele andmestikule, mida riik regulaarselt avaldab ja see on siis noh, makse makseandmikuks. Ehk et riik öö, avaldab regulaarselt seda infot, milliseid makseid on teinud asutused kes maksuraha ühel või teisel moel kasutavad ja nende asutuste hulka, kelle maksed on avalikult kuuluvad näiteks kõik ministeriumid, nende allasutused, aga ka mitmesugused sihtasutused või ka näiteks EAS või ERR ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis tõepoolest see nädal ma panin kokku kaks faili, kus on näha, Need maksed, mis on saakunud MTÜde arvele. Kui nüüd seal need, kõik need maksed summeerida, siis seal no, võib olla teatavas mõttes ka topelt arvestus, et kui mõni ühing on maksnud teisele, kes ka ise on kuidagi riigi osalusega, siis need riad võivad seal olla kajastatud, eks ole topelt. Aga põhimõtteliselt, kui vaadata seda poolt, et millistele MTÜdele kui palju raha kulub, jätsin seal tabelitest välja need MTÜd, kes on saanud vähem kui 5000 eurot. Ja tõepoolest, nagu sa Martin ütlesid, panime uutesse uudistesse ja, ja ka Facebooki kaudu. Ja tagasime link siis möödunud aasta andmetele ja selle aasta esimese üheksugu ja seal võib olla juba ka mõni päev rohkem, sest asutused erinevalt seda infot rahandusmiinisteeriumisse kokku saadavad ja siis seda siis avaldatakse vastavalt sellele, kuidas ta saabub. Noh ja nüüd torm ühtpidi läks ta poolest lahti, sest kui vaadata seda, milline on külastatavus seal uute uudiste, uudisel ja, ja linkidel või vaadata kas või minu enda postitust või seda, mida, mida sa Martin jagasid siis on näha, et seda on jagatud saaja jooksul väga palju Facebookis, see näitab, et huvi on olnud suur, aga ma ütleks, et tagasi side avalikus meediaruumis on olnud Paikimine. No, ritsikate sinine, et kus aga, aga ma küsin siis, nohete ära hoia põnevuses kuulajaid, et mis summadest me räägime. 2023. aasta summad on meil kõik teada. 2024. aasta summad on meil teada põhimõtteliselt oktobri-kuuni, et mis siis see raha on, mida maksumaks ja meil kulutab MTÜde peale, ja siis me saame juba hakata rääkima, et noh, et iga raha, mis me MTÜde peale läheb meie me on vale või halb raha. Küll, aga on seal ka väga huvitavaid asju, ütleme siis niimoodi. Kokku MTÜdele laekunud peast nüüd ütlen on suurusärk see aastane suurusjärg on selline 300 miljonit Ja selle aasta no, number, kuna alles 9 kuu andmed on natuke pealt 200, aga nagu riigisektoris, tihti lugu ikka aasta lõpp on see, kus siis eelarve tuleb lõpuni laiaks lüüa, nii öelda, et, et jumal eest järgmine aasta ei hakataks ütlema, et nii palju ei kulu, et me vähendame. et See on, see on selline üldveinud tegevus meie bürokraatima siinas. Nii, nii et selline suurus järg 300 miljonit, ja kui me võrdleme seda siin nende jutudega, et miks on vaja käibemaksu tõsta või miks on vaja automaks et siis suurusjärgud on umbes need samad, aga ma siia juurde ütleks seda, et selle suure numbri juures 300 miljonit tihti inimestel tekib selline, ma ei oska köelda, see nagu selline mentaalne, mingisugune trikk, aju teeb mingi trikki, et kui sa vaatad tabelit, mõtled, et eelarve kokku on 18 miljardit, kokku maksud 300 miljonit siis vaatad, et see on terve ulkridu, kus on näiteks 50 000. Siis inimesed kuidagi mõtlevad, et ah, mis see 50 000 ikka on? Et ma siin kutsun inimesi üles mõtlema seda asja siis, noh, näiteks läbi Eesti keskmise palga, et kui mõelda, et palju keskmise palga ka inimene siis aastas teenib, et see on kusagil 30 000, nii et kui mõni MTÜ kus askeldab näiteks üks inimene on 100 000 endale kontole saanud siis on ta väga tublisti askeldanud ja nagu sa Martin ütlesid, paljud MTÜD teevad väga heid ja vajalik asju, et seal tabelis on ju olgu need erakoolid või või ühistransporti keskused või no, mis iganes tegevusega tegevõi MTÜD et, et selle minu poolse info jagamise mõte ei ole kuidagi öelda, et, no, et raha ei peaks kasutama, aga selle mõte on öelda, et, et nende ridade vahel on On siiski selliseid, mis panevad kulmu kergitama ja kui siis hakkad uurima, siis mõtledki, et huvitav miks me peame makse nii palju kokku korjama et selliseks tegevuseks riigi eelarvest ähm, siis raha maksta ja nii, et ma kutsun kõik inimesi üles neid tabeleid sirvima ja kui miski tuvitavad silma hakkab siis võibolla edasi süvenema ja uurima. No ma ka mõtteseks ole, 300 miljonit aastas, kui me läheb erinevatele MTÜdele automaks toob plaani kohaselt riigi eelarvest siis 200 miljonit, Just. käibemaksutõus teine 200 miljonit, eks ju ja noh, paneme siia jälle, mille veel... Perspektiive kõrvale, meil kärbitakse ema palka ja see peaks kokku hoidma riigile kuskil 13 miljonit. Meid võetakse jaa. ära kodustelt emadelt, võetakse tervise kindlustus ja seal, kui ma õigesti mäletan, summa oli mõni miljonit. Paali miljoni juures on see? Jah, ja, siis see 300 miljonit ei olegi üldse väike summa, ei, aga jah. mis on eriti oluline on täpselt see, mis sa räägid, et kui me nüüd vaatame teda nii-öelda rida kaupa, siis jah, mulle ka nahtleme siis niimoodi ninanokkivad inimesed või, või targutad inimesed siit aga, Kuule Martin, Ekre on ka MTÜ ja saab ka riigilt raha mitu 100 000 aastas, tõsi, ja saabki. Ja noh, see on vähemalt avalikusele teada ja see on kõik, aga seal on nagu kümneid või tegelikult lausa sadasid MTÜsid, millest mitte keegi, mitte midagi kuulnud ei ole. Ja nüüd inimesed võiksid jah selle 18 miljardi või 300 miljoni asemel ennast mõelda siis sellesse pidi, et aga kui ma teen endale ühe toreda MTÜ, mis teeb taotluse ühele teisele riigipoolt rahastatavale MTÜ-le ja sellele minu MTÜ-le laekub aastas 50 000 eurot ja selle 50 000 eest ma tegelikult pean kirjutama riigile ainult projekti ja pärast projekti aruande ja siis see nagu no, ongi tegelikult minu lisa raha maailma parandamise eest siis noh, mina ei tea, 50 000 eest saab ikka väga korraliku, väga uue auto juba näiteks või ma ei tea, mõned korrad soojama reisil käia näiteks või no? Aga see näide, mis sa tõid, oli veel ütleme selline, et, no, et inimene kirjutab projekti, seal tavaliselt on juures, eks ole mingisugune tegevusplaan, et mida ta siis teeb. Et olgu see projekt siis see, et kusagile, ma ei tea, külakeskuses tehakse laste mängu väljak või, või midagi muud ja, ja noh, lisaks seal siis projekti tegijad saavad isega tasu ja nii edasi, aga terve ulk emteüüsid saab midagi sellist, mida, noh, näiteks nimetaviselt tegevustoetuseks, et... Ja seal ei olegi nagu, sa ei pea sellest mitte midagi tegema, ja, ja saavad iga kvartal... Ja, ja nad ei pea ja see on pikaajaline mingi koostööministeriumiga. Noh, siin üks MTÜ, kes mulle silma jäi, no, on MTÜ oma tuba, kes veab sellist, ma ei oska öelda, on Facebooki gruppist, nagu feministeerium ehk, et noh, ta tegeleb selgelt... Oma ideoloogilise tegevusega no, tema kontole laekub ministeriumist iga kvartal üle 50 000 selleks, et meile kõigile no, siis selletada mingisugust ma ei tea, kas võukagendaga tegelevad nemad või nemad tegelevad selle Ma no, nii, nii kursis ei ole, aga lihtsalt näitene on see, et no, iga kvartal 55 sealt saad õige mitut inimest palga hoida, kes siis Noh, kes siis midagi teevad. No, feminismist ma räägiks niimoodi, et Ameerikas on nüüd radikaal feministid pärast Trumpi võitnu hakkanud üles kutsuma naisi, et naised mürgitaksid oma meeste toit. Just. et noh, me selleni veel ei ole jõudnud, me alles räägime tribulistest nimekirjadest aga, aga noh, kuhu see asi välja jõuab noh, see on nii nagu me oleme rääkinud siin ju aastaid tagasi juba sellest et homode, mingisugune võrdne kohtlemine viib nende abielude tunnustamiseni viib lapsendamisteni viib ja. sisuliselt inimkaubanduseni ja sealt edasi viib juba transudeni ja sealt edasi viib veel uudmispersversusteni et noh, see on niisugune overtoni akna avamine ja rebimine et rebiteks ikka suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, nii et normaalsust lõpuks ei jäägi järgi. Ja, ja kui mina sellele otsa vaatan, siis minu seisukoht on, et Noh, sisuliselt on tegu lobi organisatsioonidega, kes, kes siis teevad lobi mingi ideoloogia edendamiseks ja minu hinnangul ei peaks maksumaks ja rahast neid finanseerima, eks ole. Noh, ütleme nüüd pehmem versioon oleks see, et kui, kui keegi propageerib homoagendat... Ja saab selleks riigilt raha, siis demokraatlikus riigis peaks sirka võrdväärse summa saama näiteks traditsioonilist perekonda ja kõike sellega seonduvad et endavad organisatsioonid samamoodi. Aga, aga noh, ma tahan ikkagi rehutada üle: minu arust ei peaks ükski selline organisatsioon saama maksumaks ja raha. Et seda kulutada ja tegelikult, mis me ka uute uudiste loos ütlesime juba pealkirjas, et nii-öelda kollektiivne tule appi, et ma kasutan nüüd seda raadiosaadet ka selleks, et öelda inimestele, et, et mitte järge lihtsalt mõelge, et oh näed 300 miljonit ja vaad kus kulub, aga seal tabelis on mitu tuhat rida ja kui sellele vaatavad otsa mitu tuhat inimest ja... Mõne neid huvitava organisatsiooni nime lasevad läbi näiteks äriregistri online keskkonnast või, või inforegistrist ja vaatavad, et kes seal tegutsevad ja need asi, siis võib seal ka midagi kooruda ja me võimegi teada saada need kohad, kus kulub riigi raha väga küsitavalt. Ja aga vaata, sul on vanamoodi mõtlemine veel tegelikult on ajupesu juba käinud siin nii pikalt ja, ja nii põhjalikult et on selgeks teitud ja ühiskonnas postulaadina kinnitatud. See on ümber lükkamatu postulaad. Et kõik niisugused perekondlike väärtuste ja traditsioonilise perekonna ja, ja traditsiooniliste sugude ja ma ei tea veel mille taolise seisvad inimesed ja organisatsioonid on parem äärmusla kellede eesmärk on demokraatia hävitamine ja loomulikult riike ei saa neid rahastada. Nii et noh, sina võid küll arvata, et peaks võrdselt saama, aga postulaat on püstitatud juba niimoodi, et need, kes võitlevad võrdsuse eest, ehk kogu see GEI agenda ja kogu see muu jura, et nemad peavadki raha saama, sest et on vaja ühiskonnale ju selgeks teha, et demokraati peab võitma, aga need teised tahavad demokraatiat hävitada ja neid ei saa rahastada. Et see, see väärastunud mõtlemine on juba siia nii sisse viidud ja see peegeldub ka selles samas eelarves ja see nendes samades rahades, mis nende MTÜ-tele antakse. nii on, õnneks see USA presidendi tulemus on, on suur rõõmusõnum selles osas, et mulle tundub, et äh, mitte mulle tundu, see on, seda on ju nüüd Donald Trump otse välja olnud, et see agenda hakkab nüüd kõvasti pihta saama. Nii et, ja kui see Ameerikas äh, nii läheb, küllab need, need asjad ju ka meie Aga noh, kas või selle sama rahastuse poole pealt otsa, vaadates saame me ise kaasa aidata sellele, et inimesed täiesti küsiks, et oot, oot, et te just võtsite huvi järiduselt miljoni ära, sest et noh, riigile ei ole raha, aga panete siin nendele mtü miljoneid ja miljoneid. No homo MT saavad umbes kolm miljonit aastas kokku ja neid on palju, neil heelinevad ja nad jagavad niimoodi, et nad ei otse, ei võtta riigi eelarvest vaid nad võtavad otse, annab riik mingisugustele nii-öelda kes siis seal edasi jagavad ja see on mitmekihiliselt ära peidetud, mis tõttu see sinu töö ongi väga tänuverne, aga nüüd ma tahan veel nii-öelda ajada kuulajad isutama, nagu öeldakse, et sul on plaanis järgmine port sellist uh, uurimustööd ka, visata. Ja kuna selle andmetöötlusega sai juba tegelema hakatud, siis, siis plaan ongi teha nii, et iga nädal vaatame sellele riigi raha rahakulutusele siis mõne no, uue nurga alt otsa. Ma ise mõtlesin, et nüüd võiksime näiteks läbi käia kõikide ministeriumide tehtud maksed. Siis vaadata allasutusi, noh, meil on suuri allasutusi, võtame kas või keskkonna või kliimaministeeriumi al keskkonna amet või haridusministeeriumi all haridus ja noorteamet, sotsiaalministeeriumi all al on tervise ametid ja suured ametid veel, et, et liigume samm sammult, vaatame asjale otsa ka seda pidi, et kellele ministeriumid kui palju on maksnud, ja taas, kui see meie kollektiivne aju, mis tähendab kõiki inimesi, kellele on mahti sellega veidikenegi tegeleda vaatab otsa selle nimekirjale küll seal ühteist silma hakkab mille kohta vähemalt küsimusi esitada et miks me ühele või teisele ettevõttele või või organisatsioonile nii ja nii palju raha just maksa. No Eesti teatavasti on ju E-riik ja, ja Tiiger lause E-riikluses, et kõik andmed on olemas, et meil on olemas, äriregistris on olemas B-kaardi andmed, et kes on omanik Ja kes on juhatseliikmed liikmed ja seal samas registris on veel olema samed, kes kuulub mõnda erakonda. Et kui ikkagi hakkavad kliimaministeeriumist saama raha ettevõtted, kes kõik kuuluvad ja juhatatakse kaas erakondlaste poolt, siis seda tegelikult noh, ma ütleksin siin, siin siiski küsimusi ole... esitada, on küll ja veel. Jah, et tahaks nagu siiski ka, et uuri majakirjandus ühel hetkel lülitub samuti kampa, aga ma noh, hinge kinni ei hoia. No uurib ajakirjanduse kohta ja võibolla selle teema lõpetuseks ka siis lõbus lugu, et leelistas mulle rahvusringhäälingu ajakirjanik ja, ja ütles, et, et hära Epler, et kus te saite need andmed? Et ma rääkisin rahandusministeriumiga ka, nemad ka ei osanud mulle öelda, et kus see Epler võis need andmed saada. No ja mina ei tundnud kirgliku põlemist, et ma peaksin ajakirjaniku aitama hakkama, kuna andmed tõepoolest on avalikud. Ja leidsin mina nad üles, küll leiavad nemad ka, ja aga huvitaval kombel sellel teemal tõepoolest ühtegi lugu ei ole ilmunud, e eed ka muudes, nii-öelda peapoolu välja annetes, aga ma usun, et äh, toimetuse koosolekutel kindlasti teemat arutatakse ja, ja võibolla mõnedes MTÜ-des ka peetakse koosolekut, et oi-oi-oi, nüüd see on kõik avalik. Kuigi ta oli avalik juba enne, aga ta oli avalik, ta oli avalik sellisel kujul, et avalisel inimesel noh, oleks olnud keeruline seda infot nagu vaadata. No infomaht on lihtsalt metsikeks ole ja sa tegid päringu mtü kohta, aga no hoid ja, ja noh, see, see, on, noh, see on väga suuri asutsud oma vahel, ja, asutsud, jah, ja, jah, jah. See maht on ikkagi väga, väga, väga, väga suur. Jah, jah. Sest on reaalselt riigi noh, maksumaks raha... Eest makseid tegevad asutused ja nende kõik maksed, et kui, noh, kui, ma ei tea, on mingisugune, ma ei tea, ehitatakse lasteaeda ja seal ehitusettevõttele regulaarselt tehakse makseid, eks ole, no, siis on... See on seal kirjas, kas no, kuus võib olla mitmeid makseid, eks ole, et ja neid makseid ongi seal... Ja no, see ja... mtü oli ka mingisuguseid mõnekümne euroseid makseid. Ja, jah, jah, jah. jah. Ja, see on... Kui keegi on saanud euro 20, siis ka see tuleb sealt kenasti välja. Nii, aga siis me hoiame oma kuulemaid kursis ja ütleme, et esmaspäeval saab jälle ilmselt uutest uudistest lugeda järgmist huvitavad nurka. Kas ma sain õigesti aru, et sa proovisid kõigepealt, tahad vaadata, kuidas meil looduskaitsjad rahastatud on? Ja, ja ma mõtsin, et vaataks võibolla siis esialgu seda pidi, et võtakski selle, et kellele ja kui palju kliivaministeerium maksnud on, Ja hiljem saab jälle teisi pidi vaadata, et saab nii-öelda nokkida välja kõik ettevõtted MTÜ-t, kelle alla on noh, näiteks looduskaitse või elurikkuse kaitse ja siis vaadata, palju nemad saanud ja kust nemad saanud on ehk, et andmestik on selles mõttes põhjalik, et saab vaadata nii see, selle järgi filtreerid andmeid, et kes on, kes on makseid teinud, kui ka selle järgi, et noh, võtta üks konkreetne mingisugune organisatsioon ja vaadata, kellelt ta on raha saanud riigist. Et, et, meil on siin mitmeks nädalaks pakkuda inimestele ja ka põhjavoolu ajakirjanikele huvitavad sisendid, et nii kaua kui nad ise ei ole andmestikuga suutud põhjalikult töötada, siis nad saavad uute uudiste lehele tulla iga nädalja ja sealt järjekordse portsu võtta, mida siis analüüsida. Ma küsin, kas meie süvariigi maksed ka niimoodi on võimalik kätte saada? Nad maksavad ja ajakirjannikele ja nad maksavad igasugustele koputajatele ja nad maksavad ka igasugustele, igasugustele MTÜ-de kaudu. Ja... Eee, no, hat, hat, see, ma jään sulle Mart selles mõttes vastuse võlgu, et kuna... Neid makseid on sadutuhandeid, neid on seal kaugelt pealt miljonis, neid ridu on palju ja sellepärast ma veelkord kutsun inimesi üles, et mina panen üles tabeli, kus on näha, kes on raha saanud või, et kes on raha maksnud, eks ole, kui me nüüd ministeriumid pidi läheme ja kui seal on siis see mõni tuhat rida üleval, siis inimesed võiks seal siis pöörata tähelepanu, et kuhu on makstud. Uurivad ajakirjandust meil selles vallas ei tule, selle peale ma võtan mürki. Ma, ma ka näen ette, et ei tule, jah. Kule aga suur tänu sulle, nii sellest, et sa oled kõvasti töötainud ja sellest ka, et seda meie ka siin jagasid. Aitäh, jõudu meile kõigile meie töös. Raadio räägi Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Martti ja Martin Helme. ning nende huvitavad saate tühapäeviti pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist: uuedudised.ee. saade, saadet. Saate nimi on räägime asjast. Me eelarve osas räägime ilmselt mõni teine kord põhjalikumalt, mis seal sees on ja mis seal sees ei ole. Aga ma ühe asja siia juurde veel lisan veel, et me käivitsime erakonna lasime ka teha väikese sellise analüüsi, et kui palju on olnud Eestis siis erinevates kaubagruppides, kui suur on olnud hinnatõus. Alates sellest ajast, kui tõusu valitsus kahe kallas meil 21. aasta alguses võimule tuli, kuni põhimõtteliselt täna ajani välja. Ja, ja noh, tegime selle kohta siis ilusad väga, väga selgesti saadavad plakatid. Noh, mõnes valdkonnas on olnud, nagu näiteks Elekter on selle aja perioodi jooksul tõusnud 187% ja toit on tõusnud seal, ma ei tea, umbes 50% ja mingid muud asjad, 80 ja Ja, ja see on ka meil olemas nii uute uudiste kodulehel, aga mis olulisem on, ma kutsuksin üles see inimesi, et see on meie erakonna Facebooki lehel, Eesti konsultiivse rahvaerakonna Facebooki lehel, et jagage seda postitust, jagage seda postitust, sest et kui me eelarved arutasime ja, ja Anneli on meile kiitis, kui hea eelarves on, et palgat tõusevad ja pensionid tõusevad, siis ma ka küsisin talt, et kallis Anneli, et ütle mulle milline palk on tõusnud viimase kolme aasta peale kokku, nii palju nagu need hinnatõusud on olnud või milline on tõusnud kolme aasta jooksul nii palju, kui neid sinna tõusnud on. Ja no, vastuseks oli see, et kui Ekre oli valitsuses, siis ka oli Elekter kallis, mis lihtsalt ei vasta. <laughs> nii et no, tegelikult vastust ei tulnud. Aga me lähme nüüd hoopis teisele teemale see teine teema on ka väga väga väga väga väga tõsin, See juba eelmise nädala lõpul tuli uudis, aga me seda eelmises saates ei jõudnud käsitleda ja ongi parem, sest et nüüd me jõudsime sinna juurde küsida ka veel peaminister Mihali kommentaari. Kaitsevõi juhataja Andrus Merilo äh, käis esinemas, minu mõttes kuskil tekkis või kuskil ta käis esinemas ja, ja noh, rääks lahti see tekstiga. Lahtine tekst oli see, et nii suurt sõja ohtu kui praegu on pole Eestile kunagi olnud ja ta rääkis sellest kui, ütleme NATO-Vene sõja puhkemise ohust, ehk siis Ukraina sõja eskaleerumisest NATO-Vene sõjaks. Ja lisas sinna otsa kohe, et, et ise enesest mõistetavalt loomulikult arvestades Eesti asukohta on, on väga suur tõenäosus, et see sõda hakkab toimuma Eesti territooriumil. Siis ta lisas sinna juurde, et kuna Eesti on nii väike, siis praktiliselt kogu Eesti muutub sõja, sõja Tallermaaks. Ja siis ta lisast sinna juurde, et Eesti riik ise valmistub ja, ja, ja, ja, pla ja plaanib hakata kõik võimalike asju õhku laskma, alates sildadest, sadamatest, ladudest, tehastest. Et see kõik tuleb õhku lasta, et takistada vaenlase liikumist või vaenlase kätte siis langemist. Ja, ja veel pani sinna otsa siis ütlemise, et, noh, et, et tuleb arvestada ka võimalusega, et, Eestit, et praktiliselt kogu Eesti rahvast tuleb Eestist ära evakueerida. Sest noh, ta mõnes mõttes nagu kordas üle seda, mida Kaja Kallas rääkis meile juba paar tagasi, et NATO plaan on selline, et kõigepealt Venema vallutab Eesti ära, siis NATO kogu päev kokku ja vallutab Eesti siis Venemalt tagasi, ehk siis kaks korda Brinne Eestist üle No Merilu ütles enam-vähem sama asja, et, et kui asjad ei lähe meile soodsas suunas, oli see, oli see lause seal, siis, siis peab arvestama võimalusega, et, et kõigepealt vallutatakse Eesti ära ja sellisel juhul tuleb Eesti, Eesti rahvast siit ära evakueerida. Ta rääks põhimõtteliselt kogu rahva Eestist ära viimisest. Ja no see, see jut mõnes mõttes tuleb kiita või, või, või tunnustada... Aususe eest või avalikuse ausalt rääkimise eest. Ja ma, ma millegi pärast arvan, et ta ei, ei, ei dramatiseerinud üle, ei pluffinud üle ja, ja, ja, ei, ja ei rääkinud meile sugugi mitte veel kõike. Ja meie küsimused olid siis suunatud Mihalile, et, et kas nüüd Merilo oli see, kes pidi välja rääkima selle kibeda tõe, mida valitsus ei taha rääkida. Ja, ja muidugi me küsisime ka valitsuselt, et mis siis meil plaan on. Esiteks ma muidugi siia juurde ütlen, et see üks sõnavõt merilolt lihtsalt laseb õhku kogu viimased kolm aastat kestnud reformierakondliku propaganda vale, kuidas me oleme kindlates kättes ja Eesti pole kunagi olnud nii kaitstud kui praegu ja meil ei ole kunagi olnud nii tugevat kaitseväge kui praegu, täilik jamps, täilik jamps. Ja, ja, ja, ja laseb põhku mõnes mõttes ka kogu selle juttu, kuidas noh, reformierakond on see, kes on Eesti ära kaitsnud nüüd. No see kõik on jama ju, kõik on jama ju. Ja laseb õhku ka selle osa reformierakondlikust propagandast, kuidas... Ja me ei pane, noh see ei ole antireformi erakond, kuidas meil Alar Karis läheb Venemaad põlvili suruma ja kuidas meil siin, minu mõelest, Urmas Reinsel oleks põlvili suruma ja tükkeldama ja kuidas meil eelmine kaitse juhataja Herem läks Peterburi valutama ja noh, siis, siis, siis tähti noh, minu deliirsed sellised luululised sõgedat reaalsusest irdunud noh, mingisugused alaväärsuskompleksi räusklevad välja elamised et see kõik on jama, noh, me oleme surma ohus praegu No, me oleme surma ohus, aga probleem on selles, et meil ei ole rahvuslikku eliiti, kes seisaks rahvuslikke huvide eest, vaid meil on, nagu ma olen siin saates ka öelnud, meil on külvi volinikud. Ja külvi volinikud ütlevad, et see ei tähenda, et maa on toores ja, ja mäda ja ei kanna traktorit. Või tuleb, tuleb minna kündma ja külvama. Ja ärge vajalge vastu, tuleb partei keskis. Ja, ja antud juhul partei on, ma ei tea, NATO peakorter Washingtoni Längli keldrit, mis igalest meelde. NATO värske peasekretär Mark Rutte käis paar nädalat tagasi Eestis ja juba tookord, kui ta siin käis, siis oli väga suur nagu, noh, küsimõrkega ta avalikusel, nagu midagi ei öelnud et ta, mida ta siin käis, mida ta siin kokku lõppis mis käskeda meile jagas ja, ja sellele järgnes siis äh, Merilo, Merilo sõna võt, et hakkame asju õhku laskma. Noh, kui sa loed Maailma meediat ja, ja hoosialugas ka venemeediat siis on ju seal väga selgelt töödud. Ukraina on selle sõja tegelikult kaotanud ja Ukraina ei saa seda sõda võita ilma, et NATO talle api läheks ja nii öeldas, ja öeldas liht, et välja, NATO talle api läheks, aga mis see tähendab see, see tähendabki seda, et NATO liikmesriigidega, NATO ei ole mingi abstraktne, ma ei tea moodustis, NATO koosneb liikmesriikidest, me ei oleme üks NATO liikmesriik, rinderiik me oleme üks nendest relva jõududest, meie, meie kaitsevägi on üks nendest relva jõududest, mis kuuluvad nendesse NATO üksustesse mis peavad siis minema Venema vastu sõtta. nii lihtne see ongi siin ei ole mingisugud NATO-Vene konflikt Me kujutame ette, meil inimesed kujutad ette, et siis kuskil anklus Sam tuleb ja, ja teeb oma rakettidega puhta töö ja, ja asi on lahendatud ja meie võime rahulikult käia ja viinavõtta ja kaltsuboodides sobrada ja, ja üldse elust rõõmu tunda. Ei, see ei ole niimoodi. Ja kui te nüüd ikka mõtlete ja vaatate ka vaadata neid rinde uudiseid. Ukraina rinne on kokku kuskil 1200 km pikk. See on pikem kui kogu Balti riikide piir Venemaaga. Peagu kaks korda pikem. Ja noh, meil on see kuskil mingi 800 kilometrit või palju. Et ei, ei, no jah, jah, ei, üle 600. Ja, me, me, noh, kui... No, kui me ka Liningradi võtame Just, ja no jah. siin on no, eks ole niimoodi. Ja sellel rindel iga päev mõlemal poolel saab surma 1500-2000 meest. Mõlemal poolel. Nii venelased kaotavad kuskil 1500 2000 meespäras. No surma saamides ei ole, need neid loetakse no, kaotuseks, okay. ja seal on haavata saanud ka, me surma saanud, ma arvan pakunud et kui enam on pool või natuke vähem. Mehed langevad rivist Ja mehed ei ole enam võitlusvõimelised, Nii. ja. Mõtleme nüüd, kui palju meil on kaitseväes. Meil on kaitseväes kuskil, ma ei tea, mis mingi 5000 meerengis niimoodi. Kaitseliidus 10 000? Umbes. Kaitseliidus on, noh, tegelik, number on suurem, aga tegelikult võitlusvõimelisi ja võitlusse minevaid mehi on võibolla kuskil 10 000, 15 000. No kui me nüüd arvestame, et ka meie rindelõigus siin päevas, et noh, ärme, ütleme, et siin on nii äge laengudega, aga me võime arvestada ka mingi tuhande mehe langemisega. Võitlusvõimetuks muutumisega. Et... No, hukkunute arv arvestatakse on olnud, mina olen näinud mingisuseid kunagi ammu ammu juba ja see ei ole mingi riigisaladus, et Eesti on võimeline võitlemist jätkama, kui kaotused ei ületa 400 sõdurit päevas. Et see on, see on nii-öelda kaitseväeseline, kui arvutus oli, aga see on juba ammu. Võibolla nüüd on see, mingid numbrid muutu. See vaika. Va, No, no Vahet ei ole. No, mõtleme selles kontekstis. 400 no, no, meest okay, päevas. On ainult 400 meest päevas. Ja. See on siis 10 päevad on 4000 meest. Just, just. See 20 päevad on 8000 meest. See on ju praktiliselt kahe nädalaga on meie inimressurss amendatud. Noh, see on ka arvestame sellega, et meil sünnib aastas. Tänasel päeval, kui me liive on kokku arisenud, sünnib meil aastas 10 000 last. 11 tuhat last, parematel aastatel sündis 16-17 tuhat last nendest pooled on poisideks ju ehk siis 5000 poissi sünnib meil aastas, parematel aastatel sündis 8000 poissi aastas see kui suur see sõda seal Ukrainas on meile tegelikult inimesed endale aru hästi ei anna ja kui suured ja noh meile kogu aeg raporteeritakse, et oi venelastel oli kõige suuremate kaotustega lahingu päev eile või sel nädalal aga meil ei raporteerita seda, et tegelikult Ukraina kaotused on umbes sama suured mina lugesin analüüsi Ameeriklaste analüüsi, mis ütles niimoodi, et Ukraina kaotused on viimastel kuudel läinud väga kiires tõusu ülesse, mis on väga tavapärane sõja kaotuse faasis, kui meeleheitlikult saadetakse halvasti ettevalmistatud, halvasti juhitud ja halvasti varustatud sõdureid veel, noh, nii-öelda hoidma rinnet ja mis on Ukrainas juhtunud juba nende sõdureid ju püütakse tänavatelt või kaitseväe Aluseid püütakse tänavatelt vägisi, neile ei anta isegi mõne nädalast ettevalmistust, nad viiakse kohe rindele ja rindele ei ole enam kogenud all ofitsere, seersante veebleid, kes neid siis nii öelda kogenud veteranide vahele paigutavad ja siis need rohelised... Rohelised algajad seal esimestel päevadel ja nädalatel elus hoiavad, sest et, noh, esimesed päevad ja nädalad on lahingutes või ütleme alati kõige, kõige suurem risk surma saada. Et see, see kõik on kokkuvarisenud. Võetakse mees tänavalt, pannakse tale kätte ja saadetakse kohe rindele, kus tal korralik ülemust enam ei ole. Ja sellises olukorras loomulikult nad saavad massiliselt surma ja haavata või annavad alla või deserteeruvad. Et see see pilt seal on väga väga traagiline ja selle sellepärast räägitakse, et NATO läheb api. Ja nüüd me peame tulema Mihali vastuse juurde või õigemini küsimuste juurde, mis me tal küsisime. Aga vastuste juurde, mis ta meil andis ei, no vastuseid me ei saanud mingisugused küsimused olid ikkagi sellised, et esiteks kas see on Merilo oma nägemus asjadest Või on see ka valitsusega koos ja valitsuse seisukoht, mida ta avaldas? Sellele me vastust ei saanud. See, et me vastust ei saanud, on kõnekas. See tähendab, et tegelikult ongi valitsuse seisukoht. Ja, ta veel mõdugi soovitas meile, et aga saage kokku merilooga, saage Tina Kamblis, kokku, kus saab ka riigi saladusi rääkida, et lasta teile räägi fraktsiooni või fraktsiooni juhatsul, erakonna juhatusele, mis me ei seis on. Noh, sellega ta minu läbi lilleda ütles meile, et noh, et... et Et, et no, me, me läheksime ja kuulaksime ära need lood, mida neile on räägitud ja oleksime nõus sellega, mida nad seal on otsustanud, aga ausalt ööles, no, me võime ju, ausalt, no, ma, mina Merilod ei tunne, heremiga mul ei olnud mingit soovi ühtegi lauset vahetada üheski, üheski ruumis, sest et, no, ta oli silmapaistvalt piiratud rumal ja ülbe inimene, aga Merilod ma ei tunne. Aga mul ei ole vaja temaga kokku saada selle jaoks, et, et kuulata detailides seda. Aastate üles, noh, marru ajas, marru kui ajas, käed langevad, ra, rau jõuetust vihast langevad käed, käed rüppe. Meil lastakse õhku juba praegu, mitte ei plaani järgi lasta õhku sildasid ja asju, vaid lastakse praegu, lastakse õhku kanama viadukt, mida remonditi mõne aasta eest. Seoses Tallinna ringte uuendamisega, mis on väna kenasti välja ehitasud, remonditi kanama silda paarikümne miljoni eest. Nüüd lasti õhku selle jaoks, et sõjavägi saaks nii öelda, harjutada silla õhkimist või varistamist või kuda iganes nad ütlevad. Juhu, ja, see, ja, ja selle jaoks, et siis saaks ehitada uue silla, mis kannab ka tanke ja noh, minu mõelest see kõik kokku on täiesti haige ja sõge, sest et rist... kas meil on tankid? Meil ei ole ju tanke noh, kuule. ja noh, küsimus Mihalile oli meil ka ju see, aga kuidas te kavatsete evakueerida need inimesed Eestist? Mis sugustesse riikidesse? Uhu, just Ja kas nende riikidega on ka juba mingisuguseid diplomaatilisi kontakte hakkatud arendama, et nad ütleksid, et ja me oleme nõus, et kui teilse aga läheb asi kriitiliseks, siis tooge oma inimesed meile ära, me võtame nad vastu, majutame ära, toidame ära, anname neile tööd, võibolla ka sellist tööd, mis tulevad tuleb ringiga tagasi, teega aitse võime tugedamise, ei ole, mitte midagi ei ole tehtud. Aga, Aga a... evakueerime? Aga kuidas te evakueerite? Ei ole ju maismad mööda võimalik minna, sest tõenäoliselt on ka Lätissõda. Ja, ja tõenäoliselt ole... on ka Suvalkis sõda, mis on siis see poola ja leedu vaheline väike maisma piir, mis on siis koridormi, mis jookseb läbi ühel pool on tõis Valgevene ja teisel pool on ka Liiningrad. Merel toimub tõenäoliselt lahingutegevust, kui ei ole meri blokeeritud venelaste pool. Soome laht, no ükski praame ei sõida, lennukid, ükski lennuk ei lenda. Selle pärast, et see oht, et nad alla lastakse ja ära uputatakse, on seda võrd suur, et no isiklikult mina eelistan Eestisse jääda surm siin või Siberis, aga mitte minna mingi praamiga, mis tõenäoliselt venelaste poolt põhjalastakse. Ja, ei, no, vastus küsimusele, et kuhu minne me siis plaanitakse kogu see ja, ja vastus küsimus, kuidas või milleks? See seda ütleb meile. Me praegu harjutame evakueerimist. Te tegime evakueerimise harjutuse, kus osales 3000 inimest. 3000 inimest. Tallinnas elab 450 000 inimest, terves Eestis elab 1,3 miljonit inimest, 3 000, tore, see ei ole ju adekvaatne jutt. Noh, need massid ei ole lihtsalt liigutatavad sellisel viisil. Aga selle, selle 1,3 miljoni ulgas on meil kuskil 500 000 inimest, kes võib võibolla õruvad käsi rõmust ja ütlevad, aga tule, Puutin, tule, ammu, oleme tahtnud, et sa tule. Ei, no, selle nende nii öelda, no, eestlasi on ju Eestis järel alla 900 tuhande. Eestlaste ja üle 400 tuhande on meil juba ju mitte eestlasi, ehk tegelikult põhimõtteliselt neist on slaavlased, venelased, ukrainlased. Ja nende arv on ju kasvanud viimase kolme aasta jooksul enam kui 100 000 võrra. Nende, nende inimeste tausta meil ei ole olnud võimalik mingil mõel kontrollida, nende inimeste meelsust meil ei ole olnud mingil mõel võimalik kontrollida, nende hulgas on tuhandeid või kümneid tuhandeid sisse sokutatud võitlejaid. See on ju selge, et me teame seda. Ehk siis ka mingid igasugused siseriiklikud plaanid, ka siseriiklikud evakuatsioonid, igasugused siseriiklikud liigutamised, varude liigutamised, vägede liigutamised, sattuvad ju massiivse sabotaasi ja rünnakute alla. See on ka selge meil. Ja no, ma ei taha siin selles mõttes paanikat tõhutada, aga no, ma tahan uuesti tagasi tulla selle juurde, et kolm aastat on meile taotud vastu rinda reformierakondlaste poolt, kuidas me, me, me läheme Venemad põlvili suruma ja Peterburi vallutama. Ja reaalsus on selline, et meil praegu, räägitakse sellest, et kohe-kohe tuleb sõda Eestisse ja pommitatakse ja ise laseme kõik õhku, kui venelased ei lase kõik õhku ja kuna see kõik on nii kole, siis tuleb rahvas Eestis ära viia ja noh, see on ikkagi lõudne ja me noh, küsime ka küsisime ikkagi ka ju Mihalit seda, et kolm korda küsis mina küsisin, Varuvuogled küsis uuesti mina küsisin, et, et kas valitsus siis tõesti on sellisel seisupahal, et Ukraina aitamise nimel Oleme me valmis sattuma, minema sõtta Venemaaga ja niimoodi veel sõtta Venemaaga, et see sõda on meie teritoriumil. Kas valitsus tõesti on valmis seda teed minema, et olla nii-öelda, krim on meie ja Donbass tuleb vabastada. Ja keerutas, keerutas, keerutas ja lõpuks tüdines keerutamisest ära ütles, see on väärtusküsimus. Meie abi Ukrainale on tingimusteta ja reservatsioonid ja teeme kõik, mis vaja. Ehk siis ta ütles tegelikult, jah, on. Valitsus on valmis Eesti viima sõtta Venemaaga, tooma sõja Eesti teritoriumile selleks, et toetada Ukraina teritoriaalse terviklikust. Ja see on minu mõelest, noh, vaenulik, Eestit vihkav ja Eestit hävitav positsioon. Ei, no see ongi, see ongi rahvuslik katastroof. Me ei ela, seda, rahvus on üle. Ja, ja no, kui me rääksime siin nendest inimkaatustest, ja kas inimkaotused ei ole ju ainult otsestest lahingutegevuses ja, ja rindel. Ehkki need Külma kõhuga NATO staabi ofitserid on ju selle välja arvutanud ja ongi võtnud selle sama umbes 400-500 meest päevas meie inimkaotusteks ja, ja, ja selle alusel on arvutanud välja, et nädal aega, rohkem vastupanu ei ole, pole võimalik, lihtsalt ei ole ressurssi. Inimese jätku. No ja siis me oleme siis lõpuks selle nädala või, või kümne päeva järele oleme samas seisus, kus, kus täna on Ukraina. Ukraina on ära, ära kulutanud inimmaterjali nagu meil no, kasutatakse siin ilgeid sõnu, no erinevatel hinnangutel 600 000 võibolla rohkem natuke, vähem natuke. Noh, need noh, numbrid on üldiselt lo loksuga väga suured, eks ole. Ja me, noh, siin alati tuleb küsida, kui palju on seal haavatud ja kui palju seal on päriselt surnud, kui palju on kaduma, kadu, noh, ütleme siis lahingus kadumajand inimesi. Aga noh, need numbrid on sajatuhanded. Igal juhul on need arud sajatuhanded. Ja noh, meie puhul ka kümnetuhanded. Või ka lihtsalt tuhanded oleks ikkagi noh, noh, demograafiline katastroof. Ja siis, ja siis, mis on lõptulemus? Lõptulemus on see, et ikkagi kaotad. Lõp, see on ju igal juhul lõptulemus. Ja, ja noh, muidugi Mihal, noh, Mihal tagus edasi vastu rinda, et väärtusküsimus me ei saa agressorile Kingida kõike seda ja nüüd on lõbuslugu selles eelmises nädalas saates rääkisime ka kuidas ma käisin Vikerraadios ja rääkisin sellest, mis siis, mis siis Trumpi poliitika platform meile teadaolevalt olevalt on ja, ja mille üle seal läbi räägitakse ja no kohe pandi mulle süüks ja pandi mulle sõnad suhu, et mina tahan loovutada Ukraina teritoriumit ja ära anda ja loovutada kapitulant, seda sõna kasutas ka muide Mihal, kapitulantlus aga lugesime neljapäevasest vist neljapäeval New York Times mis on ju globalistide pühakiri globalistide tõe kuulutamise siis leht ja selles New York Times oli suur lugu ei olnud kuhugi ära peidetud lugu vaid oligi suur lugu sellest, kuidas Ukraina Ukraina enda poliitikud seal oli minu mõtlest mingi kas väliskomissioni või, või riigikaitsekomissioni esimes või mingid sellised noh, ikkagi valitsuse poliitika esindajad ütlesid, et noh, teritoriumid, teritoriumiteks et kui neid kohe tagasi ei saa, siis ei saa ja noh, me poliitiliselt ja, ja juriidiliselt ei tunnusta nende ära minemist aga Ukraina jaoks praeguses seisus on olulisem see et nad saavad julgeoleku garantii et Venema rohkem neile kallale ei tungiks ehk siis ukrainlased ise ukrainlased ise räägivad teritoriumite loovutamisest ehk rahu läbirääkimiste raames aga meie ei tohi rääkida, sest et kui meie seda ütleme siis me ei ole putinistid ja kapitulandid. No räägivad sellepärast, nad on, on koha peal ja näevad seda reaalset olukorda. Ja reaalne olukord on niisugune, nagu sa ütlesid, kui Ukraina riik tahab alles jääda, siis tal on vaja rahu teha. Sest et kui ta jätkab sõdimist, siis on tõesti täpselt nii, ongi ilma NATO appi minemiseta. NATO appi minemiseta ei ole mingit lootust, aga tegelikult ei ole ka siis lootust, kui NATO riikide appi lähevad, sest et siis venelased ei ole praegu läbi viinud rohkem kui selle ühe osalise mobilisatsiooni nad mobiliseeruvad siis täielikult ei aga no, milline NATO, kes NATO kas ameriklased, ameriklased ei tule siia ei tule, selge ju ja siis nad lähevad Berliini ja nii nad ütlevad ja, ja nii nad ütlevad, ma luen Vene portaale ja seal ütlevad aga las see NATO tuleb läheme uuesti Berliini No? see on ka praalimine see on selge, et no, nad tead oma tead aga nad ei karda seda ja, ja, ja, ja mille nimel meie poisid Peaksid surema minema. Terve Mille rahvas, nimel Mitte poisid, vaid terve rahvas. Meie kogu Eesti ära purustakse. Selle nimel, et meie ei ole nõus, et Donbass ära läheb Ukraina koosseisust. Meie ei ole nõus Krimmi lootama. Agressorit ei tohi premeerida. Nõus. See on kõik ilust teooria, aga kole praktika on see, et agressor on ennast ise premeerinud juba sellega, et ta liigub kogu aeg edasi. Ja kui seal ei panda seda seisma, siis ta liigub edasi järgmiseks meieni. Ja noh, meie valitsuse seisukoht on väga lihtne, seda ütles välja Mihal läbi Lillede, seda ütles meile Otse ja Karmilt välja Merilo. Meie valitsus tahab seda sõda. Meie valitsus tahab seda sõdasest ja miks? Selle pärast, et meie valitsus ei ole meie valitsus. Meil on võim, kes teenib kedagi teist ja midagi muud kui Eesti rahvuslikku huvi. Ja seda me näeme meie majanduspoliitikas igapäevaselt, seda me näeme oma poliitika igapäevaselt. Ja võõrvõimu jaoks... Eesti rahvas on kulutatav, me oleme eturid, me oleme kahuri liha, me oleme kulutatav materjal suurtes globaalsetes mängudes ja no, absoluutselt kategooriliselt ma ei ole sellega nõus ja noh siia, siia m, lõpetuseks tuleb veel öelda see, et miks oli Trumpi valimisvõit nii tähtis, sest Trump... Radikaalselt muudab seda mõtteviisi ja seda poliitikat. Ja nüüd milles risk on? Risk on selles, et need, kes tahavad seda suurt sõda saada, need tahavad selle sõja käima saada ennem, kui Trump valgesse maija läheb jaanuri kuus. Raadiosaade räägima asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Marti ja Martin Helme ning nende huvitavad saate külalised pühapäeviti kell 11.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 Jätkame saadet ja jätkame saadet Trumpiga süngete teemade juurest natuke helgemate teemade juurde nagu me oleme siin mitu korda juba rääkinud selles saates ja ka eelmises saates Trumpi valimisvõit on väga lootustandev asi ja Trumpi valimisvõit oli võimas ehk siis ta no, võitis üle iga üle välja tänaseks päevaks on selgega see, et vabariiklased võitsid alamkoja ehk kongressi, nad on võitnud juba senati kolm kohta on senatis ja, ja 200, 220 kohta on neil Alam kojas miinimum, ehk absoluutse enamuse miinimum on 218% ja seal on paar, paar valimisjaoskonda ikka veel loevad, nädal hiljem, või mis nädal hiljem? Kalifornias kindlasti Kalifornias, <laughs> Kalifornias ikka veel loetakse ja, ja ei olnud poole pealegi jõutud veel nii et seal on mõned kohad on veel ja lahtised, et kellele need lähevad või kas see vabariiklasele või demokraadile aga põhimõtteliselt enamus on käes vabariiklastel juba ja, ja Ja Trump on hüsna ah, kiiresti asunud välja kuulutama ka oma siis kabinetti või oma siis valitsust. Ja lisaks sellele, et ta valitsuse välja kuulutamisega tegeleb, on ta siis hakkanud välja kuulutama ka neid ametnikke, kes ei ole või no, neid ameti postamineid, töökohti, mis ei ole otseselt ministrid või noh, ütleme Ameerika mõistes siis sekretärid. Secretary of state, ehk ja Secretary of defense, ehk kaitseministeri, kes neil seal kõik on. Aga nii-öelda nii valge majad saarideks nimetatakse neid tegelasi seal, et seal on nii öelda, valge maja juurde luuakse presidendi administratsiooni kõrge amet, kellel on põhimõtteline käsuõigus ministrite üle. Ja no, ta saab siis kõikidesse valdkondadesse sekkuda ja no, kõige. kõige Noh, kõige suurepärasemaid valikuid on seal tõesti ma ei näe ühtegi valikut mille puhul ma ütleksin, et see on noh, mille peal mina kui padu konservatiiv ja parempoolne ja, ja, ja noh, Ameerika sisepoliitikat siiski jälgiv inimene nina krimsutaks et, et noh, seal kõik ei ole võrdse kaaluga asjad ka, aga ütleme näiteks noh, lihtsalt noh, lust, lust on vaadata tema uut justiitsminister Kets Florida kongressman vihkab, kirgnikult vihkab süvarikki. Justiitsminister, ta tahab saata FBI laiali. Ta tahab seal erinevaid muid asutusi laamendada laiali. Kõik need eri uurijad, kes Trumpi peedistasid, need ta tahab letti võtta ja selles mõttes, no Kas ta sellega ka hakkama saab, kas tal no, on võimekust, administratiivset võimekust, seda me ei tea, aga tal on olemas maailma no, maailmavaateline eelhoiak on, on, on väga hea. No, on palju jutu olnud tema siis kaitseministrit, Piit Hesket oli ta nimi vist, ja, ja no, siin osad on öelnud, et ta on sõja, noh, ütleme vanakooli sõjad. Ja on küll, ta on majori auastmest on käinud sajandi alguses kõigis nendes Ameerika lähisida sõdades ja tulnud sealt tagasi Üli kriitilisena Pentagoni ja kogu selle Ameerika sõjapidamisviisi suhtes, kes, kus lihtsalt no, miljardeid, miljardeid, miljardeid uputatakse kallitesse relvadesse, aga võitu ei ole saavutatud alates 1945. aastast ühtegi võitu. Ei Koreas, Koreas oli viik, ei Vietnamis, Vietnamis oli kaotus, Afganistanis oli kaotus, Iraagis oli kaotus. Noh, võib öelda, et külm sõda oli ka viik, aga osalt öeldes ma ei ole kindel. Ega siin ei ole ju selles mõttes see üllatus. Üllatus oleks olnud see, kui Trump ei oleks nii jõuliselt ja seesugust inimestega komplekteerima hakanud oma, mida ainult kabinetti, vaid ka kõike neid võimuharusid ja kõike neid noh, meie mõistes ameteid nagu CIA ja, ja kõik need neda jõuab veel, sellepärast, et ta ju nägi eelmisel nelja aasta jooksul, kuidas talle ära tehti, kuidas see ametkondlik establishment, need elupõlised mandariinid, kes on kabineti intriigide supermeistrid, maletavad igapäev need kabineti intriige, need tegid talle ära, ta ei saanud ellu viia seda poliitikat, mida ta tahtis sest, et tema oma partei ei olnud tal niimoodi taga nagu praegu ja ei olnud ka need võimuharud ja ka tema ministrid ei olnud talle kõik lojaalsed. Ja nüüd ta seda viga enam ei tee. Ja täpselt, ja. Pete Hegseth on see kaitseminister ja mida tuleb selle kaitseministeri kohta veel öelda, et... Ta vihkab, ta vihkab Vogue agendat, kõike seda homoverki, kogu seda transuverki, kogu seda jura, mille, mille all on ju, millega on tegelenud kogu tegeles juba Trumpi ajal ametisse nimetatud see Milli, Mark Milli vist oli ta nimise ühendusustabi ülem. See edutas ju transsoolisi admirale ja mida kõike veel, ja no, lennutamist. Väes otsustati, et liiga palju on valgeid lendureid ja ots hakati siis nii-öelda kvooti ajama taga mustanahaliste ja, ja ma ei tea kelle lendurite tulemuseks oli see, et lennuõnnetuste lennu, hulk lennuväes kasvas üppeliselt ja No nii edasi, nii edasi. Ja mis sõjavägi see on? See ei ole teil sõjavägi, see on teil mingisugune marksistlikku ja, ja, ja noh selle, noh, värvilise ideoloogia polüüga lihtsalt aga veel noh, inimesi, keda ta nimetas, nimetas Marko Rubio nimetas ta välisministriks ja Marko Rubio on ka senaator ja, ja kunagi kandideeris Trumpi vastu presidendi sisevalimistel va, vabariikliku partei sisevalimistel 2015 aastal ja noh, ütleme, Rubio ei ole kunagi olnud selline nagu, noh, Raino ehk Republican in name only ehk ainult nimepoolest vabariiklane ehk ainult nimepoolest konservatiiv, aga, aga ta oli, oli sõikele tuulenusutaja, aga tema on eriti siis selle Joe Bideni aja jooksul ja eriti kui ta on näinud seda, kuidas on kasutatud maksuametid ja FBI-id ja, ja, ja kogu seda sensuuri asja tehtud ja kuidas on just, justiitsüsteemi kasutatud relvana Siis vastu, vastud on radikaliseerunud tema on väga selgelt radikaliseerunud aga kuna ta on ka välispoliitikas suhteliselt noh, pikalt sees olnud siis ma arvan, et see on hea, hea, hea kandidaat selle ametikohale ka ja mida tuleb muidugi öelda on see, et tega, need on tema esialgsed ametisse nimetamised, et küllaltki palju on ju nähtud seda ka, et peab vastus ja ametis paar kuud võibolla pool aastat ja siis vahetatakse välja ja selles kontekstis, kui ma vaatan tema neid julgeoleku valdkonna ametisse nimetatud kas või see sama kaitseminister või siis, või siis ka tema riikliku julgeoleku tüübid, siis minu mõelest on ta meelega pannud et krõbedaid vendi sinna ja loonud olukorra, kus ta nii-öelda nemad on, need tema poolt ametisse nimetatud ministrid on siis nii-öelda pahad võmmid ja Trump saab olla hea võmm läbirääkimistel hiinlastega, läbirääkimistel iraanlastega, läbirääkimistel venelastega, et mulle tundub seal see muster mu ka sees olevat ja muidugi no herilist rõõmu valmistab see, et ta võttis siis tööle Elon Muski ja Vivek Ramasvami, mõlemad on miljardärid ja nende ainustöö ülesanne on vähendada riigibürokraatiad vähemalt poole võrra. Pool nendest ongi paadunud punased demokraadid ja need punased me mis poole võrra? Me saame 80% vähedat. <laughs> <laughs> ei, no põhimõtteliselt seda sama on vaja Eestis teha. Absoluutselt, absoluutselt. Aga ma, ma ütleks nii, et see... Trumpi valimine on nagu kivi vette viskamine. Nüüd me näeme, kuidas need rõngaslained hakkavad laiali minema. Need rõngaslained jõuavad ka siia. Mind huvitab, Trump oma esimese ajal ei saanudki siia määratud ära saadikut. Ma arvan, et nüüd saame me siia ühe... Korraliku, konservatiivist, suursaadiku, sellepärast, et noh, seal ju teatakse väga hästi, mis võukpoligoniks on muutunud ka Eesti. Ja, ja, ja, kõige kõige. Ja, ja kuna seda tahetakse välja juurida Ameerikast, siis loomulikult tahetakse ka, et sellele uuele ideoloogilisele lähenemisele oleks toetust liitlaste hulgas. Ja Eesti on üks väike selline tore kohakene, kus asju saab kiiresti ära teha. Ja, no me, selle, selle Elon Musk ja Vivek raha rahakokkuhoju juures, nad ütlevad, nad, nad suudavad vähendada Ameerika keskvalitsuse kulusid poole võrra. Ehk praegu on umbes 4 miljard, triljonit ja siis nad, nevad kaks triljonit on võimalik kokku hoida, Kus see kokku hoid tuleb? See tuleb selle arvelt, et ka Eestis tegutsevad ju näiteks igasugused faktikontrollerid, mingisuguse... Eriti hämara rahvusvaheliste uurimuskeskuste kohalike filiaalidena, mille maksavad kinni need rahvusvahelised uurimuskeskused, mis omakorda töötavad rahvusvaheliste suurte ülikoolide või mingisuguste think tankide all ja kui sa siis vaatad, et kus need think tankid või ülikoolid raha saavad, ups, Ameerika maksumakselt. Ameerika valitsusest ja kui Ameerika valitsus selle rahakraani kinni keerab, siis Delfi kontrollerid jäävad palgata. No, Iipika ei ja, ja meie, meie pidume meie tänavas, aga need suured ringid, millest sa rääkisid, mis panid nii-öelda ookeani loksuma või maa värisema, on Eestisse veel ei ole jõudnud, aga Brüsselisse juba on jõudnud. Ursula von der Leyen ja Kaja Kallas pidid saama ametisse kinnitatud sellel nädalal ja nä ei saanud, näe ei saanud. Ja mina imesta kui ei saagi. Mina selle üle imesta ja me võime siin näha veel seda, kuidas nutune Kaja jookseb koju tagasi. Oi, oi see, oleks, see oleks ilus päev sellepärast, et no, Ursula von der Leyen on küll juba no, nii Macron, prantsusema president Macron, kui noh, erakordselt totalitaristlik, vasak totalitaristlik Briti peaminister Keir Starmer kõik õnnitlesid no, nõretavalt, õnnitlesid Trumpi valimisvõidu puhul aga no, loomulikult no, nende, nende vaenulikus Trumpi ja, ja, ja üleüldiselt normaalsuse ja konservatiivse normaalsuse suhtes ei ole kuhu Kadunud. Ja von der Leyen kinnitas, et, no, et nemad et-Euroopa Euroopalit küll jätkab siin rohepöördega ja ikka meie ei hülga oma eesmärke, aga, aga noh nüüd arvestades uut Ameerika valitsuse positsiooni, et ameerikased loobuvad siin igasugustest kliimaeesmärkidest, sest see on, nagu Trump ütles, see on rääkid, et siis peab ka Euroopa sellega arvestama ja kohanema ja noh, Euroopa eesmärk on, et ei tuleks tariife ja, ja, ja siis tolle Euroopa kaupadele. Võib-olla, noh, võib see on võimalik ära hoida, aga üleüldiselt mina vaatan Euroopa liidu sellist masina värki ja see on poliitiliselt Nii inertne ja ennast nii isoleerinud pärast päris maailmast, no, sarnaselt Eesti valitsusega, et Eega väga raske ma... ette kujutada, et nad ennast muudavad. Aga mis on Trump eesmärk? Trump eesmärk on tuua suur tööstus, tootmine, raske tööstus uuesti Ameerikasse. E, e, Ameerikas on ju olnud ka mingi paarkümend aastat liikumine uute tehnoloogiate poole ja, ja teenindus, teenusmajanduse poole. Et, on kõik. Aga see ei ole see, mis loob fundamenti tegelikule sõjalisele võimsusele, tegelikule rahvuslikule rikkusele, tegelikule konkurentsivõimele, tegelikule tugevale valuutale. Ja, ja, ja me näemegi, kuidas Ameerika ongi alla käinud nende majanduslike ja poliitiliste suundade viljelemise tulemusena ja noh, me näeme Eestis seda ju, Eestis toimub see ju lihtsalt hüpperkihirusega kogu see kokku varisemine. Jaa, no ma lugas mingid uudisnupukest, võtta enne valimisi siin oli oktobris vist või oktoobris oli siis tohutu suur orkaan, mis Põhja-Karoliina osariiki räsis ja seal Põhja-Karoliina suhteliselt väikeses linnakeses oli üks tehas, mis tootis siis seda vedeliku lahust, mida lastakse haiglates toite lahusena inimestele haigetele veeni. Ja kuna see tehas sai pihta ja tootmine ei seisma, siis tuli välja, et see oli ainus tehas, mis Ameerikas üldse seda teeb ja varustabki kogu Ameerika kõiki haiglaid ja seal oli no, tõsine kriis. Ja, noh, terve hulk patsientide lükati kas operatsiooni edasi või, või võeti sellelt ravilt maha ja otsiti võimalusi, kuidas mujalt maailmast seda noh, importida, et noh, meie ei tule nagu selle pealegi, et kuidas saab olla terve Ameerika peale suur manner, üks tehas, mis toodab siis ühte sorti igapäevaselt kõikides haiglates massiliselt vajalikku preparaati, aga nähe on nii. Ja, ja no see kehtib teiste asjade kohta ka, see kehtib autode, mootorite asjade kohta. Et, et no see, ja selle vastu kõik Trump, Trump on asunud tegutsema. No, no kõige suurem mure ikka jätkuvalt minu mõelest on see, et ka siis süvarike maga ja ka siis süvarikele tema võimule saamisega et noh, vastud, nad esimesest šokist hakkavad toibuma vastutegevus on juba käivitatud noh, märke sellest me nägime sellega, et kong kongressi ülemkohas ehk senatis siis vabariiklased valisid endale uue, nii fraktsiooni juhi või, või noh, selle vabariiklaste liidri skeemitati ikkagi välja niimoodi, et see ei olnud kõige Trumpi meelse inimene, see ei olnud ka kõige Trumpi vaenulikum inimene, never Trump, aga ikkagi selline, kes, noh, nii-öelda Jah, aga ma olen juba lugenud ka seda, et tegelikult on kapitolantlegud meeleolud ja tegelikult räägitakse juba sellest, et ette nähtavas tulevikus sisuliselt Ameerika on ühe parteigi riik, et riikles ei kõiguta nüüd siin nimselt lähema mingisuguse parid sükli jooksul võimult ja et isegi kui Trump rohkem ei kandideeri, ehkki ta on öelnud, et ta võib ka kandideerida veelkord aga no, tõenäoliselt ta ei tee seda me arvan, et põhiseaduse luba seda siis, on vana kõik, jah, seal on piirang kahe aja piirang aga no <laughs> režiimid kui, kui Ameerika muutub autoritaarseks režiimiks no, siis on kõik võimalik aga ma arvan, et antakse nooremale üle ja kui see neli aastat näitab, et see on õige poliitika rahvas on rahul selle poliitika see poliitika teeb Ameerika tõesti uuesti suureks ja tugevaks toob tööstuse tagasi, loob töökohad Teeb Amerika konkurentsi Hiinaga ja Lõuna Koreaga ja ma ei tea veel mis riikidega. Siis nii ongi. Ei, no, aga vabariklased kontrollivad nii alam kui ülemkoda ja need on lubanud, et nad teevad valimissüsteemi korda ja siin on väga lihtne ilus mõteaine lõpetuseks, et Trump ei kaotanud üheski osariigis, kus valimissedeli saamiseks tuli näidata dokumenti. Ja Kamala Harris ei kaotanud üheski osariigis, kus dokumenti küsimine oli diskrimineerimise tõttu keelatud. Ehk siis kui nad nüüd teevad selle korda, siis Kamalal ei ole võimalik enam üheski osariigis võita. No, meil on loomulikult tee need, mis on mis on vaja ära, ära kaotada. ja aga me kõik teame, kust on tulnud meile meie valimised, me oleme sellest rääkinud toogord ka, kui siin need valimised olid et kõik, mingil põhjusel kõik, kes hääletasid 23. aastriigi kogu valimistel, elektrooniliselt kõigepealt nende elektrooniline hääl rändas läbi Läti Inglismaale ja siis tuli siia tagasi ja siis me saime teada, kui populaarne on Marko Mihkelson või, või mõni teine seni inimene see ei ole ka meie enda valimissüst Ja, ja kui nüüd muutub ära peremees, siis ma arvan, et see valimissüsteem meile enam ei ole probleem. Vähemalt meil on lootus selleks. Saate aeks ei otsa, täna me kõiki kuulamast ja ikka jälle järgmine nädal. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest asus Eesti konservatiivne rahvaerakond. Järel kuulamine internetis, traeradio.de ja uueduudised.de.